A belső hang hét Tisztásan ott állt falvik, teljes vértezetben, sisak nélkül, vállán a rend kármínvörös palástjával. Mellette egy zömök, szakállas törp keresztezte mellén a kezét rókabundában, sodronyinkben és vaskarikákból készült sodrony sisakban. lesz fegyvertelenül egy száll tűzött zekében sétálgatott fel alá, időről időre megsúhintva mesztelen kardját. A vaják megállította a lovát és körbenézett. Körülöttük mindenütt megcsillantak a tisztást bekerítő, kerelyekkel felfegyverzett zsoltosok félpáncéjjai és lapos vaskalapjai. A mindenségit itt, morogta Geralt, sejthettem volna. Kökörcsi megfordította a lovát, aztán halkan elkáramkodta magát, ahogy meglátta a visszautat elzáró Mi folyik itt, Geralt? Semmi. Tégy lakatot a szádra, és ne avatkozz bele. Megpróbálom valahogy kivágni magamemből. – Mi folyik itt, azt kérdem? Már megint valami zűr? – Maradj, veszteg! – Akkor hát tényleg ostobb lett volt kihajtani a városba? Nyögött föl a trubadúra szentei közeli, az erdőn túról látható tornyait nézve. Ott kellett volna csicsülni nennekénél, s ki sem dugni az orrunkat a falakon kívülre. – Maradj, veszteg, ha mondom. Meglátod, minden elrendeződik. – Nem úgy néz ki. – Kökörcsinnek igaza volt. Nem úgy nézett ki. Tailes tovább járkált fel alá mesztelen kardját suhogtatva, rájuk se hederített. A zsoldosok a gerejükre támaszkodva komor és közönyes pillantással méregették őket. Azoknak a szakavatottaknak a tekintetével, akiknek a gyilkolástól sem szökik fel a vérében az adrenalin. Leszálltak a lóról. falvék és a törp lassú léptekkel közeledtek. Megsértette a nemes születésű Taileszt vaják közölte a gróf mindenféle kertelés vagy szokványos udvari nélkül. És lesz, ahogy bizonyára emlékszik, kesztyűt dobott önnek. A szentei területén nem lett volna illendő harcra kényszerítenünk, ezért megvártuk, amíg előbújik a papnő szoknyája mögül. lesz várja. Meg kell vívnia. Kell? Kell? De nem gondolja úgy, Falvik uram, mosolygott Ferdinger át, hogy a nemes születésű lesz túlságosan is megtisztel. Sosem ért az a tisztesség, hogy lovaggá üssenek, ami pedig a születésemet illeti jobb volna nem emlegetni a körülményeit. Attól félek, nem vagyok elég méltó, hogy. hogy is mondják a köcsin. Nem áll módjában elégtételt adni és párbajban részt venni, írészte a költő lebigyeztetett szájjal. A lovagi kódex értelmében. A rend káptalanja a saját kódexe szerint kormányoz, ágat közbe falvik. Ha ön hívta volna ki a rend egy lovágját, amaz megtagadhatta. Vagy megadhatta volna az elégtételt kedve szerint. Azonban fordítva történt, lovak hívta ki, ezzel egyúttal felemelte a maga rangjára, természetesen pusztán arra az időre, amely szükséges ahhoz, hogy lemossa a gyalázatot. Nem utasíthatja vissza, a rangra emelés visszautasítása méltatlanná tenné. Mi logikus szólt közbe kökörcsimpofákat vágva. Látom, hogy tanulmányozta a filozófusokat lovaguram. Ne avatkozz bele. Keralt felemelte a fejét, és Falvik szemébe nézett. – Fejezze be, lovag, uram. szeretném tudni, mire céloz, hogy mi történik, amennyiben méltatlannak bizonyolok. – Hogy mi történik? – Falvik szája gonosz vinyorra húzódott. – Hát az, hogy akkor parancsot adok, hogy húzzanak fel egy fáradt a csirkefogó. – Nyugalom! – szólalt meg hirtelen a törpreket hangon. – Csak ne olyan hevesen, gróf uram, és becsmérlés nélkül. Rendben? – ne rómo – Ne akarj engem jómodorra oktatni, Krammer! – vetette oda a lovag. – És ne feledd, a herceg parancsot adott neked, amit szóról-szóra teljesíteni kell! – Maga ne oktassa engem, grófuram! A törp az övébe tűzött kéttéli baltához támasztotta öklét. – Tudom én, hogyan kell a parancsokat teljesíteni, elboldogulok felvilágosítás nélkül is. Geralt uram engedje meg, Dennis Krammer vagyok, Hierward herceg testőrségének a kapitánya. A vaják a törp hamvas szőke, bozontos szemöldöke alól kivillanó halvány szürke, acélos szemébe nézett, és mereven meghajolt. Álljon ki, ta illesz ellen, vaják uram! Folytotta nyugodt hangon Dennis Krammer. Így lesz a legjobb. A harc nem halálik, hanem harcképtelenségig tart. Álljon hát ki vele, és hagyja, hogy harcképtelenné tegye. Hogy mit? Ta lesz, lovag a herceg kegyeltje, szólt falvikarcán rossz indulatú A ha harc közben akár csak hozzáér a kardot, te korcs, Megbűnhőd szérte. Krammer kapitány őrizetbe vesz, és előállít őfensége előtt, hogy megbüntessen. Ilyen parancsot kapott. A tört még csak nem is pillantott a lovagra, egy pillanatra sem vonta el a Geráltról hűvös, acélos tekintetét. A vaják könnyedén, de meglehetősen gúnyosan elmosolyodott. Ha jól értem, mondta, ki kell állnom párbajra, mert ha visszautasítom, fellógatnak. Ha harcolni fogok, akkor engednem kell, hogy az ellenfele megnyomorítson, mert ha megsebesítem, kerékbe törnek. Csupa örömteli lehetőség. De mi lenne, ha megkiménem a kellemetlenségektől? Magam rohanok fejjel egy fenyő törzsének, s harcképtelenné teszem saját magamat. Ezt talán elégedettséggel töltenél? el? Ne gúnyolodj, sziszegte falvik, ne tovább a helyzetedet. Megsértetted a rendet, csavargó, és ezért meg kell bűnhődnöd. Talán megértetted végre? Az ifjú lesznek szüksége van a vaják legyőzőjének dicsőségére, így hát a káptalan úgy döntött, megadja neki ezt a dicsőséget. Máskülönben már fellógattak volna. Ha hagyod, hogy legyőzzenek, megmented a nyomorult életedet. Nem a testedre pályázunk, azt szeretnénk, ha lesz összekarcolná a bőrödet. És a te bőröd egy mutáns bőre gyorsan beheged. Na, gyerünk, dönts, nincs más választásod. Úgy gondolja, Rófuram. Geralt még csúfondárosábbra mosolygott, szétnézett, a zoldosokat méricskélve körbevezette tekintetét. Én úgy gondolom, hogy van. Igen, valóban így van, ismerte be Dennis Kramer. Van. De akkor vér fog folyni. Rengeteg vér, mint Blavikenben. Azt szeretné? Szeretné vérrel és halállal terhelni a lelkiismeretét? Mert a választás, amire gondol Geralt uram, az a vér és a halál. Varázslatosan érvel, kapitány uram, egyenesen káprázatosan. Konyolódott kökörcsin. Egy erdőben letámadott embert igyekszik a másik feltétlen szeretetére ráébreszteni, méghozzá felsőbb érzelmeire appellálva. Azt kéri, ha jól értem, hogy szíveskedjen nem kiontani az utonállók vérét, akik rátámadtak. Meg kell könyörülnie a hóhérain, mert a hóhírok szegények, feleségük vagy gyerekhely, ki tudja, még talán anyjuk is. Nem tűnik úgy magának, mer kapitány, hogy túl korán aggodalmaskodik? Mert ha ezekre a maga gerélyeseire nézek, azt látom, hogy már a puszta gondolattól remeg a térdük kalácsa, hogy megküzdjenek Ríviai geráltal a vajákkal, aki puszta kézzel elboldogul egy strigával. Nem fog itt senkinek vére folyni, senki sem szenved kárt. Azoknak a kivételével, akik a város felé menekülve törik a lábukat. Nekem, felelte nyugodt hangon a törp, kötekedően felhúzva az állát, semmi panaszom nem lehet a térdemre. Soha senki elől nem menekültem el eddig, és szokásaimon nem változtatok. Nem vagyok házas, gyerekekről mit sem tudok, és az anyámat, azt a fehér népet, akit közelebbről nem ismerek, nem kívánom belevonni ebbe. De a parancsokat, amiket nekem kiadnak, végrehajtom, és ahogy mindig, szóról szóra. Nem akarok én semmilyen érzelemre hatni, csak arra kérem Ríviai Geralt urat, hozza meg a döntését, bármit elfogadok, és ahhoz alkalmazkodok. Egymás szemébe néztek, a törp és a baják. Legyen hát. Szólalt meg végül Geralt. Essünk túl rajta. Kár ezért a napért. Akkor hát beleegyezik? Falvik felemelte a fejét, szeme megcsillant. Kiáll párbajra a nemzetes dandali leszel? Igen. Rendben? Készüljön fel? Készen állok. Geralt felhúzta a kesztyűjét. Ne vesztegessük az időt. ha ennek-e fülébe jut valami erről a csetepatéről, elszabadul a pokol. Intézzük el gyorsan. Kökörcsint maradj veszteg. Neked semmi köze ehhez, igaz, Krammar uram? Teljes mértékben, felelte határozottan a törp és Falvikra pillantott. Teljes mértékben, Geralt uram, akármi is történik, az csak a kettejük dolga. A vaják előhúzta a hátáról lakardot. E, nem, mondta Falvik és előrántotta a sajátját. Nem fogsz azzal a te berétváddal harcolni. Vedd a kardom? Geralt megvonta a vállát, kezébe vette a gróf kardját és próbaképpen megsúhintotta. Nehéz, jegyezte meg hüvesen. Ennyi erővel, ásóval is megverekedhetnénk. Tai lesznek, és épp piheny van. Egyenlőek az esélyek? Hallatlanul, szellemes falvik uram, egyenesen hallatlanul. A zsoldosok ritkás lánccal kerítették körbe tisztást. Táj lesz, és a vajág egymással szemben álltak. Tai lesz, uram, mit szólna egy bocsánatkéréshez? kéréshez? Kislovak összeszorította az ajkait, bal kezét a háta mögé nyújtotta, s megmerevedett vívóállásban. Nem, mosolygott el Garált. Nem hallgat a belső hangra? Kár. lesz mindenféle figyelmeztetés nélkül, googolásból felugorva, villámgyorsan gyorsan támadott. A vaják még csak nem is erőltette magát a védekezéssel, elkerülte a lapos szúrást egy gyors félfordulattal. A kis hatalmasat csapott a penge újra keresztül szelt a levegőt, Gerald pedig egy ügyes fordulattal kitért a kardja elől, s puhán félreugorva rövid, könnyű csellel kizökkentette Tailaszt a ritmusból. Tylles elkáramkodta magát, nagyot csapott jobbról, egy pillanatra elvesztette az egyensúlyát, amit azonnal megpróbált visszanyerni, ösztönös és ügyetlen mozdulattal magasra emelve a karját védekezésképpen. A vaják a villámgyorsaságával és erejével csapott egyenesen szemből, hosszan előre nyújtva karját. A nehéz penge úgy találkozott csörömpölve Tylles kardjával, hogy ez félrepattanva teljes erőből a férfi arcába csapódott. A lovak felüvöltött, térre ragyott és a fűbe fúrta a homlokát. Falvik oda rohant hozzá. kerelt a földbe szúrta a kardot és félrefordult. Hé, őrség! kiabálta Falvik felállva. Kapjátok el! Áj, Mindenki maradjon a helyén! Hördült fel Dennis Krammer a baltájához kapva. A zsoldosok mozdulatlannál mervedtek. Nem, gróf uram mondta lassan a törp. Én mindig szóról-szóra végrehajtom a parancsokat. A vaják hozzá sem értáj lesz lovakhoz. Azt a tacskot a saját vasa csapta meg. Az ő baja. Összekaszabolta az arcát. Egész életére elcsúfította. A bőrbe heged. Dennis Krammer a vajákra szegezte acélos tekintetés és kificsorította a fogait. És a heg? A heg a lovagnak becses emlék, hírnév és dicsőség forrása, amit annyira meg akart adni a káptalan. Ez a lovag seb nélkül, az fasz, nem lovag. Kérdezze csak meg, felőle, hát milyen boldog az. lesz vonaglott a földön, vért köpött, nyöszörgött és vanyított. Egyetlen nem látszott boldognak. Krammer? kiáltotta falvik, ahogy az előrántotta a földből a kardját. Ezt megbánod, arra megesküszöm! A törp megfordult, lassan előhúzta övéből a baltáját, köhintett és jó a jobb tenyerébe köpött. Ó, gróf uram, vicsargott, ne ígérgessen felelőtlenül. Nem állhatom az esküszegőket, és Hierward herceg felhatalmazott arra, hogy az ilyeneknek a fejét vegyem. Elengedem a fülem az ostoba szabait, de ne ismételje meg őket, nagyon kérem. Vaják, fordult Geralthoz a düktől zihálófalvig, takarodj el azonnal... Percnyi késlekedés nélkül! Ritkán van, hogy egyetértek vele, morogta Denis, ahogy a vajákhoz lépett, hogy visszaadja a kardját, de most az egyszer neki van igaza. Álljatok tovább, amint csak lehet. Úgy teszünk, ahogy tanácsolja. Keralt átvetette a vállán a szíjet. De előtte még lenne egy szavam a grófurhoz. Falvik uram! A fehér rózsa idegesen hunyorgott, köpenyegébe törölve tenyerét. Térjünk vissza egy pillanatra a káptalanja kódexéhez. Kezdte el a vaják, miközben igyekezett a nevetést visszafolytani. Nagyon érdekelne engem egy dolog, hogyha, tegyük fel, undorítónak és sértőnek találnám a viselkedését ebben az egész ügyben, hogyha kihívnám kartpárbajra, itt, most, ezen a helyen, mihez kezdene? Úgy ítélne, kellőképpen méltó vagyok arra, hogy a kardjaink keresztezzék egymást, vagy talán visszautasítana még akkor is, ha tudja, hogy a visszautasításért cserébe még arra se találnám méltónak, hogy leköpjem, vágjam és segberúgjam a szolgály szeme láttára. Falvik gróf, volna olyan kedves, hogy kielégítenie kíváncsiságomat? Falvik elsápadt, hátralépett és körbenézett. A zsoldosok kerülték a pillantását. Dennis Krammer visszafintorodott, kinyújtotta a nyelvét és jó messze kiköpött. Bár hallgat, folytatta geralt, kihallom a hallgatásából a belső hangszavát, falvik uram. Kielégítette a kíváncsiságomat, most én is kielégítem a magáét. Ha kíváncsi volna, mi történik, ha a rend bármi módon kellemetlenséget okozna ennek -e anyának, vagy a papnőknek, esetleg ha túlságosan rátelepednek Rammer kapitányra, hát tudja, gróf uram, hogy akkor megkeresem, és semmilyen kódexel nem fogok törődni, egyszerűen kéreztem a vérét, mint egy malacnak. A lovag még jobban elsápad. Ne felejts el az ígéretemet, Falvik uram. Gyerekekörcsin, ideje indulnunk. Ég veled, Deniz. Minden jót, Geralt! A törp szélesen elmosolyodott. Viszlát. Nagy örömre szolgált a találkozásunk, alig várom a következőt. Az öröm kölcsönös, Deniz. A viszontlátásra. Tüntetően lassan távoztak, körbesen nézve. Csak akkor váltottak ügetésbe, amikor már eltakarta őket az erdő. Geralt! szólalt meg hirtelen a költő. Talán mégsem indulunk egyenesen délnek? Széles ívben el kellene kerülnünk Ellandert és Herold birtokait. Mi? Vagy tovább akarod folytatni ezt a komédiát? Nem, kökörcsin, nem akarom. Az erdőkön keresztül megyünk, aztán rákanyarodunk a kereskedő útra. Ne feledd, nennék ének egy szót se erről a csetepatéről. Egy aprócska szót se. Remélem, késlekedés nélkül útnak indulunk. Azonnal. Geralt lehajolt, ellenőrizte a kiigazított kenyelvasat, beállította az új börtör illatozó kengyelszíjet, ami még merebb volt, és nehezen engedett a csatnál. Megigazította a hevedert, az oldalzsákokat és a nyereg mögött feltekert pokrócot, amelyhez az ezüstkardot hozzászíjezte. Nenneke mozdulatlanul állt mellette, mellén keresztbetett karokkal. Kökörcsin közeledett hozzájuk herélt szürke vezetve. Köszönet a vendéglátásért! Tisztelettel méltó, mondta komoly hangon, és ne már rám, hiszen úgy is tudom, hogy szeretsz. Persze, hagyta Nenneke, de nem mosolygott. Szeretlek, te mi haszna, bár magam sem tudom, hogy miért. Ég veled? Viszlát Nenneke. Viszlát, Geralt, vigyázz magadra. A vaják fanyol elmosolyodott. Jobb szeretek másokra vigyázni, az jobban megtérül haszotában. A templom felől a borostyánnal befutott oszlopok között Iola sétált feléjük két fiatalabb tanítvány társaságában. Nála volt a vaják táskája. Félszegen került a férfi pillantását, zavart mosoly keveredett a pírral szeplős bufók arcán, igazán bájas összképet alkotva. Az őt kísérő tanítványok cseppet sem titkolozva sokat mondó pillantásokat váltottak, és nehezen állták meg, hogy ne kuncogjanak. – A nagy mellítelére! – sóhajtott nenneke. Egész búcsú menet. Vedd a táskát, Geralt. Kiegészítettem az elég szírjeidet, van benne minden, ami csak hiányzott. És a gyógyszer, tessék. Szed rendszeresen a következő két hétben, ne felejtsd el. Fontos? Nem felejtem el. Köszönöm, Iola. A lány lesütötte a fejét, amikor odaadta neki a táskát. Annyira szeretett volna mondani valamit. Fogalma sem volt, hogy mit kellene mondania, hogy milyen szavakat kellene használnia. Nem tudta, mit mondana, ha megtehetné. Nem tudta, de vágyott rá. A kezük összeért. Vér, vér, vér. Csontok, mint megannyi összetört fehér gaj. Inak, mint a fehér gombolyagok, ahogy szétpattannak a bőr alatt, amelyet hatalmas, tüskékkel tűzdelt mancsok és hegyes fogak hasítanak fel. A szétépes test, borzalmas hangja és az üvöltés. Szégyentelen és rémítő a maga szégyentelenségében. A vég szégyentelenségében, a halálében. Vér és üvöltés, üvöltés, vér, üvöltés. Iola! Nenneke testes volta ellenére hallatlan gyorsasággal kuporodott a földöntvekfő, megfeszült testen rászkodva görcsösen vonagló lány mellé, hogy lefogja a vállát és a haját. Az egyik tanítvány csak állt, mint akit leforráztak, a másik, eszesebb Iola lábaira térdelt. Iola teste ívben megfeszült, a lány szája hangtalan, néma sikoljra nyílt. Iola! kiáltotta nenneke. Iola, beszélj! Beszélj, gyermekem, beszélj! A lány teste még erősebben megfeszült, összeharapott, erősen összeszorította a száját, vékonyka vérpatak folyt végig az arcán. Nenneke az erőködéstől vörösen kiáltott valamit, amit a vaják nem értett, de mitől a medálja úgy rángatta a nyakát, hogy ösztönösen előrehajolt, meghajolva a láthatatlan teher alatt. Iola nem mozdult. Kökörcsin, aki sápat volt, mint a fal, Nagyot sóhajtott. nenneket neked térdre emelkedett, nagy nehezen felállt. Vigyétek el innen, mondta a tanítványoknak. Akkorra már többen voltak, összefutottak körülöttük, komolyan, ijetten hallgatva. Vigyétek el, ismételte a papnő. Óvatosan, és ne hagyjátok egyedül, rögtön megyek? Geralthoz fordult. A vaják mozdulatlanul állt, a kantárszára gyűrögette izzadt tenyerében. Geralt, Iola, nem mondj semmit, nenneke. Én is láttam, egy pillantra. Geralt, nem menj! Muszáj. Te láttad? Láttad azt? Igen, nem is először. És? Nincs értelme visszanézni. Ne menj, kérlek. Muszáj. Roglalkozz Iolával. Visszlát, nenneke. A papnő lassan megcsóválta a fejét, szipogott egyet, és durva, hirtelen mozdulattal letörölt a fejével egy könycseppet. Ég veled, suttogta, de nem nézett a férfi szemébe. Vége.